«П'ять. За три роки дотепер». «Я хочу вийти! Я хочу вийти! Я хочу вийти!» Холстон примчав до кав'ярні. Його рація досі тріщала, заступник Марн згорлав щось про Елісон. Холстон нічого не відповів, а просто злетів трьома прогонами нагору до місця події. «Що відбувається?» – спитав він. Проштовхався крізь натовп перед дверима і побачив свою дружину, яка звивалася на підлозі кафе. Її міцно тримали Конор і ще двоє працівників закладу. «Відпустіть її!» Він ляснув по руках, що тримала дружину за литки, І за малим не отримав удар її чобота у підборіддя. «Заспокойся!» Сказав він і схилився, щоб схопити її за зап'ястки. Але вона й далі звивалася, намагаючись вирватися з цупких рук дужих чоловіків. «Люба, що відбувається, чорт, забирай!» «Вона бігла до шлюзу!» Сказав Конор, крекчучи від напруги. Персі притиснув до підлоги ногу, якою вона намагалася копнути когось із них, і цього разу Холстон не зупинив його. Тепер він розумів, чому знадобилося аж троє чоловіків. Він нахилився до Елісон, щоб вона його побачила. Її очі несамовито зиркали з-під скуйовдженого волоця. «Елісон, Люба, тобі треба заспокоїтись». «Я хочу вийти, я хочу вийти», – повторювала вона вже тихіше. «Не кажи так», – заспокоював її Холстон. Його тіло обсипало морозом, коли він чув ці страшні слова. Він притиснув долоні до її щік. «Люба, не кажи так!» Але він уже зрозумів, що це означало. І знав, що запізно. Люди це чули. Всі чули. Його дружина сама підписала собі смертний вирок. Кімната оберталася перед очима Холстона, поки він благав Елісон замовкнути. Він, мобби, прибув на місце якоїсь жахливої аварії. Скажімо, нещасного випадку в машинному відділенні, і дізнався, що людину, яку він любив, поранено. Неначе вона ще жива і бореться за життя, але з першого погляду зрозуміло, що рана смертельна. Холстон спробував прибрати волосся з обличчя дружини і раптом відчув, як гарячі сльози стікають щоками. Нарешті вдалося глянути її у вічі, і вони перестали гарячково блищати. Погляд жінки став більш притомним. І на якусь мить, лише на секунду, Холстон навіть не встиг подумати, чи не накачали її наркотиками, чи не поглумилися, хто над нею. У її очах спалахнула іскринка спокійного розуміння, світло здорового глузду, тверезого розрахунку. А потім Елісон кліпнула, і погляд знову став диким, і вона знову почала благати випустити її назовні. «Підніміть її!» – попросив Холстон. Його серце краялося. Він був її чоловіком і страждав від страшного горя, але він ще був і відповідальним шерифом, який мусив виконувати свій обов'язок. Йому не лишалося нічого іншого, як замкнути її, хоча цієї миті він хотів єдиного – залишитися на самоті і волати на повний голос. «Туди», – вказав Конору, який обіруч тримав Елісон під пахви, поки вона скаженно розмахувала руками. Він кивнув на свій кабінет і на камеру за ним. Трохи далі у кінці коридору виднілась яскрава жовта пляма широкої брами шлюзу, незворушного та погрозливого, застиглого в мовчазному чеканні. У камері Елісон миттю заспокоїлася. Вмостилася на лаву, більше не порчаючись і нічого не вигукуючи, ніби просто проходила тут і спинилася відпочити, помилуватися краєвидом. Тепер звивався і корчився Холстон. Він кидався на грати і бурмотів запитання, що залишалося без відповіді, а Марнс із мером виконували його роботу. Обидва дивились і на Холстона, і на його дружину, як на тяжкохворих. хворих. І хоча думки Холстона крутилися навколо жахливих подій останніх 30 хвилин, в глибині його мозку, мозку шерифа, у тій частині, яка завжди стежила за наростанням напруги в бункері, він відчував приголомшливі чутки, що пробивалися крізь металеву арматуру і бетон. Величезна затаєна напруга в бункері тепер просотувалася невиразним шепотом у кожну тріщинку. «Кохане, ти мусиш поговорити зі мною!» Благав він знову і знову. Уже не ходив туди-сюди, а лише стискав руками грати. Елісон сиділа до нього спиною. Дивилася на екран на бурі пагорби, сіре небо і темні хмари. Час від часу вона піднімала руку, щоб забрати з обличчя волосся, але здебільшого не рухалася і нічого не говорила. Лише коли Холстон вставив у шпарину ключ – це було невдовзі по тому, як її занесли в камеру і замкнули двері – вона коротко сказала – не треба. І це змусило його сховати ключа. Поки він благав їй, а вона мовчала приготування до майбутнього очищення, вихором котилися бункером. Техніки снабигали вестибюлем, готуючи комбінезон і підганяючи його до потрібного розміру. У шлюзі розкладали інструменти для очищення – Десь зашипів балони, з якого наповнювали аргоном шлюзові труби. Час від часу вся ця метушня долинала до камери, перед якою стояв Холстон, втупившись у спину дружини. Зазвичай балакучі техніки моторошно мовчали, проминаючи його, здавалося, навіть подихтамували. Спливав час, а Елісон відмовлялася говорити. Через це метушення в бункері лише посилювалось. Холстон без кінця щось бурмотів крізь грати, божеволюючи від муки. За одну коротку мить зруйнувалося все, що він мав у житті. Він намагався усвідомити це, а Еллісон сиділа в камері, втупившись у лиховісний краєвид і здавалася задоволеною новим статусом прибиральниці. Еллісон заговорила, коли вже смеркало, по тому, як мовчки, але категорично відмовилася від останньої трапези, по тому, як техніки підготували шлюз, замкнули жовті двері та розійшлися перечікувати безсонну ніч. Це сталося тоді, коли Марнс пішов спати, Двічі поблискавши Холстона по плечі. Минуло чимало часу, і Холстон уже падав з них, виснажений риданнями та хрипкими умовляннями. Затягнуте серпанком сонце сіло за пагорби, які було видно з кав'ярні та вестибюлю. Пагорбами що ховали решту далеких руїн міста. У напівтемряві, що панувала в камері, Елісон прошепотіла майже нечутно: "Це не справжнє". Принаймні так почулося Холстону. Він підскочив. «Люба!» Він схопився за грати і став на коліна. «Кохана!» – прошепотів він, обтираючи зі щик сіль застиглих сліз. Елісон обернулася до нього. І ніби сонце передумало заходити і піднялося з-за пагорбів, щоб подарувати йому надію. Від цього почуття йому перехопило подих. Він подумав, що це була якась хвороба, лихоманка, таке, що док міг би вписати у досьє, як виправдання всіх її слів. Адже Елісон ніколи не хотіла цього. Вона була врятована просто завдяки тому, що вийшла з цього стану, а Холстона врятувала вже те, що вона до нього обернулася. Усе, що ти бачиш, не справжнє, тихо мовила вона. Елісон була спокійна, хоча божевілля не полишила її, змушуючи говорити заборонені речі. Іди сюди і поговори зі мною, попросив Холстон. Він махнув рукою на грати. Елісон хитнула головою, поплескала по тонкому матраці на лаві. Холстон глянув на годинник. Час для відвідувань давно минув. Його також можуть послати на очищення лише за те, що він збирався зробити. Без жодних сумнівів він вставив ключ у шмарину. Замок неймовірно голосно клацнув, це було, мов, постріл. Холстон зайшов до дружини і сів біля неї. Він помирав від бажання доторкнутися до коханої, обійняти і відвести кудись у безпечне місце, до їхнього ліжка, де вони могли б вдавати, що все це тільки страшний сон. Але він не наважувався навіть поворухнутися, сидів, зчепивши пальці, поки дружина шепотіла. Не факт, що воно справжнє, ніщо з цього. Вона глянула на екран. Холстон нахилився так близько, що відчув запах поту після колишньої сутички. Люба, що відбувається? Її волосся сколихнулося від подиху, коли він промовив цю фразу. Елісон простягла руку і потерла майже повністю стемніла екран, ніби обматуючи кожен піксель. Можливо, нині ранок, а ми цього й не знаємо. Може, там назовні є люди. Вона повернула голову і глянула на нього. Може, вони спостерігають за нами, мовила вона з похмурою посмішкою. Холстон дивився їй у очі. Вона геть не здавалася божевільною, такою, як кілька годин тому. Її слова могли бути ж божевільними, але вона здорова. «Звідки у тебе такі думки?» – спитав він. Здавалося, він знав відповідь, але все одно спитав. «Ти щось знайшла на жорстких дисках?» Йому казали, що дружина побігла зі своєї лабораторії прямісінько до шлюзу, і вже тоді безумство опанувало її. Щось сталося, поки вона була на роботі. «Що ти знайшла?» «Видалено інформацію не лише про події після повстання», – прожепотіла вона. «Видалено значно більше. Видаляється все». «Всі недавні файли також!» Вона засміялась. Її голос раптом зміцнів, погляд спрямувався в долину. «Може заприсягтися, що є електронні листи, яких ти мені ніколи не надсилав. А вже ж?» «Люба!» Холстон наважився взяти її за руки, і вона не відняла їх. Він стиснув її долоні. «Що ти знайшла? Якого з листа? Від кого він був!» Елісон похитала головою. «Ні!» Я знайшла програми, якими вони користуються. Програми, які створюють на екранах таке, здавалося б, реальне зображення. Вона озирнулася на сутінкове небо. «Ай-Ті!» – сказала вона. «Ай-Ті! Комп'ютерний відділ. Це вони. Вони знають. Це таємниця, відома лише їм». Елісон струснула головою. «Яка таємниця?» Холстон не міг зрозуміти. Була то просто маячня чи щось справді важливе. Він лише знав, що дружина заговорила. «А тепер я її знаю. І ти також дізнаєшся. Присягаюсь, я повернуся по тебе. Усе буде інакше. Ми розірвемо замкнене коло ти і я. Я повернуся, ми разом підемо за пагорб». Вона засміялась. «Якщо, звісно, він там є». Вигукнула вона. «Якщо той пагорб там є, і він зелений, ми підемо за нього разом». Вона повернулася до чоловіка. «Не було ніякого повстання. Принаймні, це не зовсім повстання, просто поступовий відтік». Є люди, які все знають, які хочуть назовні. Вона всміхнулася. Їм дозволяють піти, сказала вона. Вони отримують те, що просять, і я знаю, чому вони проводять очищення, чому відмовляються, але потім проводять. Я знаю, я знаю. Вони ніколи не повертаються, вони лише чекають, чекають, чекають. Але не я. Я відразу повернуся. Цього разу все буде інакше. Холстон стиснув її руки. Його щоками котилися сльози. «Люба, чому ти це робиш?» Йому здавалося, що Елісон хоче пояснити все саме тепер, коли в бункері стало темно, і вони залишилися самі. «Я знаю про повстання», – сказала вона. Холстон кивнув. «Так, ти казала. Були й інші?» «Ні». Елісон відсунулася від нього, але тільки щоб зазирнути йому в очі. Її погляд уже не був шаленим, як раніше. «Холстон, я знаю, чому відбувалося повстання. Я знаю причину». Елісон закусила нижню губу. Холстон чекав, напружившись усім тілом. Причина завжди була в сумніві і в підозрі, що там на горі все не так вже й погано, як здається. Ти відчував це хіба ні? Що ми можемо бути де завгодно, якщо живемо у брехні? Холстон остерігався відповіді, навіть не намагався її знайти. Порушуючи цю тему, можна було стати наступним прибиральником. Він сидів, заціпенілий, і чекав. Можливо, це були молодші покоління, сказала Елісон. Приблизно кожні двадцять років. Я думаю, вони хотіли просуватися вперед, досліджувати. Хіба ти ніколи не відчуваєш такої потреби? Не відчував, коли був молодшим? Очі в неї повущили. Або, можливо, це були пари, молодята, які божеволіли від того, що їм забороняли мати дітей у цьому клятому обмеженому світі, і вони були готові ризикнути всім заради такого шансу. Вона сфокусувала погляд на чомусь далекому. Може, вона бачила той лотерейний квиток, який вони вже ніколи не зможуть погасити. Далі глянула на Холстона. Він розмірковував. Його пошлютне очищення просто за мовчання, чи за те, що він не звелів їй припинити вимовляти заборонені слова. «Це могли навіть бути і навіть, напевне, були старі люди», – провадила вона. «Вони були замкнені тут надто довго, тож останні роки свого життя вже не боялися». Можливо, хотіли залишити це місце, звільнити його для інших, для жменьки дорогоцінних онуків. Але, хоч би хто це був, байдуже, кожне повстання відбувалося через оцей сумнів, через почуття, що для нас погане місце саме тут. Вона обвела поглядом камеру. «Ти не маєш так казати, – прошепотів Холстон. – Це великий злочин». «Висловити бажання піти звідси? Так, великий злочин. Хіба ти не розумієш, чому?» Чому це категорично заборонено? Бо всі повстання починалися з цього бажання. Ось чому. Чого ти просиш, та й отримуєш? Процитував Холстон. Ці слова в'їлися в його мізки ще в дитинстві. Батьки попереджали його свою єдину дорогу дитину. Ніколи не рвися назовні. Навіть не думай про вихід. Не дозволяй такій думці промайнути. Ця думка означає миттєву смерть. Вона знищить їхнього дорогоцінного сина. Холстон перевів погляд на дружину. Він досі не розумів її божевільного рішення. Ну, гаразд, знайшла видалені програми, що могли створювати на екрані комп'ютера реалістичні світи. Ну, то й що? Навіщо так чинити? «Навіщо?» – спитав він. «Навіщо робити це так? Чому ти не прийшла спочатку до мене? Має бути кращий спосіб дізнатися, що відбувається. Ми могли б почати розказувати людям, що ти знайшла на тих серверах». «І розпочати наступне повстання?» – засміялась Елісон. Її сміх досі здавався божевільним. Можливо, це було просто сильне розчарування, можливо, закипала злість. Може, велика зрада багатьох поколінь штовхнула її на край прірви. «Ні, дякую», – сказала вона, обриваючи сміх. «Я стерла все, що знайшла. Я не хочу, щоб вони знали. Хай гниють тут, якщо хочуть залишатися. Я повернуся лише по тебе». «Звідти не повертаються», – сердито мовив Холстон. даєш прибиральники ще там?» «Думаєш, вони вирішили не повертатись, бо відчувають, що ми їх зрадили?» «Чому ж, на твою думку, вони проводять очищення?» – спитала Елісон. «Чому вони дістають ганчірки і беруться до роботи, не вагаючись?» Холстон зітхнув. Він відчував, як відступає його гнів. «Ніхто не знає», – сказав він. «А як ти думаєш?» «Ми вже говорили про це», – відповів він. «Скільки разів ми вже говорили про це?» Холстон був переконаний, що всі пари на самоті ділилися одне з одним власними теоріями. Він дивився кудись у далечінь повз Елісон, пригадуючи ті часи. Він глянув на екран, побачив у небі місяць, за яким визначив годину. Їхній час спливав. Його дружина завтра піде геть. Ця проста думка час від часу спалахувала, мов блискавка у грозових хмарах. «У всіх є власні теорії», – сказав він. «Ми безліч разів переказували їх одне одному. Давай просто...» «Але тепер ти знаєш щось нове», – відповіла Елісон. Вона відпустила його руку і прибрала волосся з обличчя. «Ми з тобою знаємо щось нове, і тепер в усьому цьому є логіка. У цьому є довершена логіка, а завтра я знатиму напевно». Елісон усміхнулася. Вона погладила руку Холстона, неначе він був дитиною. «А одного дня, мій любий, ти знатимеш це також».